El drac i en Jordi, de fit a fit, mirant-se. Ignorem el sentit pregó del drac, escriu Borges, igual que ignorem el sentit de l'univers, però qualcom té la seva imatge recorrent, que concorda en la imaginació de tots els homes, i així el dragó apareix en distintes latituds i edats. Amb poètica exactitud, la frase borgesana de distintes latituds i edats ens transporta a la intemporal universalitat dels mites del dragó. Encara avui, al llindar del nou segle, la figura amenaçant de la bèstia aquàtica maligna a la qual l'aroi humà ha d'enfrontar-se, perdura viva en els misteriosos viaranys del que s'ha de convingut en anomenar inconscient col·lectiu. El mite de la lluita de l'home contra el drac és arquetipus del triomf de l'ego sobre les tendències agressives de la psique interior el cantó escurt de la personalitat. És la rebel·lió de l'ànima contra la propensió devoradora a l'afecció a la mare, la mare entesa com a retorn al principi, allí, més enllà del néixer. Jung. El drac és imatge manejable de l'inabastable causa original, el vertigen amb què imaginem la realitat preformal de l'univers. Però el catau fosc de Luther és també la fossa, la mort, Definitiu retrobament de la mare i retorn a la tenebra uniforme i anònima de la Caixira malnéixer. En les més antigues mitologies, el drac és guardià de l'aigua, element cosmogònic per excel·lència, relacionat amb la lluna i el concepte d'humitat. Davant d'aquests elements se'ns disposen els seus oposats, el sol, el calor i la sequera. De l'alternança i oposició d'uns i altres se'n desprèn tot el procés de germinació que reitera anyanalment l'associació de les estacions i amb elles les oportunes collites de, de la Terra. En la mentalitat primitiva, tal alternança quedava reflectida a nivell simbòlic en el mite de l'enfrontament d'un heroi solar contra el principi lunar que el dragó representava. A nivell històric, aquesta lluita és el reflex d'hipotèctics conflictes armats entre pobles matriarcals, herodadors del principi lunar femení, i pobles patriarcals, principalment indoeuropeus, adoradors del principi solar masculí. Aquests últims prevalgueren i s'imposaren sobre els altres. Sempre l'heroi solar vens el drac. L'enfrontament del déu Marduk i la serpente amat és potser el mite més antic que coneixem. Vers el 1700 abans de Crist, els caldeus celebraven l'any nou, rememorant la victòria del seu déu nacional sobre la serpena aquàtica, personificació del riu Tigris. En algunes versions, ja als albors de la nostra era, un tercer element s'hi afegeix, la dona captiva que l'heroi ha de llibrar del dragó. La donzella significa innocència i puresa, però igualment podia ser desinterès sexual, situat ja més enllà de la servitud reproductora de l'espècie. Les misterioses migracions del drac ens porten a totes les terres possibles. A la Índia profunda trobarem trobam a Indra, Déu que recorre el cel muntant el carrer solar. La victòria sobre el dragó vitra, l'embolicador i obstructiu, té projecte alliberar les aigües. Una altra mite d'origen en és la lluita de Rama contra els deu serpents. Veurem ja aquí el tema de la dona captiva, la bellalla que tanta fortuna tindrà després a les variants medievals. En Egipte, és el combat d'Horus contra el cocodril 7. Horus, a cavall, exhiba una llançada 7 amb una arma que li ha forjat el terrissari de Plat, artífics del foc. El bíblic Daniel, heroi d'una religió solar que té com a símbol el xai, s'enfronta a la serp que els babilònics han divinitzat. La visió benèfica del drac, entesa com a matriarcal símbol de força latent, sempre en reserva i a punt la que de debò perdura és adoptada pels vikings, com animal totèmic, coincidint amb els xinesos, però també amb Agamemnon, que ell llueix escut davant de Troia, i amb les regions romanes, i amb el Pendragó, pare del llesendari rei Artús. A l'expandir-se per Europa, el cristianisme va trobar-se amb la competència d'altres religions i creences assentades des de temps immemorials. Amb pragmatisme singular, el carrat optà per incorporar i reciclar les velles tradicions a la nova doctrina per així fer-ne el mitjà més directe de vengilització. Les pedres sagrades, les residències dels númens i els símbols de la deessa mare foren mediatitzats a l'implantar-se sobre ells una imatge o una creu. Finalment, els déus i els herois guanyadors del drac corren substituïts per tota la caterva de sants vencedors del mal i sobre els santuaris antics s'edificaran esglésies i ermites. L'antiga serpent representaria ara, segons conveniències del moment històric, el diable, l'anticrist o l'heretgia enemiga de la iglésia. El cristianisme, misogin amb tot el seu estat romaní, insisteix en la manipulació dels símbols i radicalitza les més pures essències de les religions solars anteriors. La serpent és la dona portadora del pecat des de la caiguda del paradís. La versió cristianitzada del la mita de l'ancestral lluita, perdura en la societat medieval, més de trenta sants i àngels matadors de dragons donen testimoni de la seva previvència en aquells nous temps i amb l'adveniment de les croades esdevé la definitiva divulgació cultural per tot l'occident. Un Beledor Sant Jordi és patró de Catalunya, Portugal, Anglaterra i Etiòpia de la cavalleria i els armès. Cavall i forsa són elements solars. Sant Jordi és singularment popular entre tots els ortodoxes grecs, coptes, maronites i altres confeccions cristianes orientals. La papera del Sant Cavaller no eras més que una cristianització del mite nabateu del déu solar, Tanmuz reforçat amb la iconografia usual d'horos i qualsevol element de la llegenda de Perseu i tan popular fou en aquelles terres de l'Orient mig que amb el nom de Kowdli et du musulmans el veneren. Poc són que els pintors anteriors al segle XIX que s'han resistit a la tentació d'imaginar el sant a l'hora suprema de lliberar la, la princesa salvant-la de la velocitat de la bèstia. Una sèrie de detalls emblemàtics són repetits ben sovint. El drac avança procedent de la part d'esquerra, sinister, sinistre, al costat negatiu, lunar i femení, oposats al dret, solar i masculí. El sant, dalt d'un cavall blanc, ataca brandint l'espasa. La llança clavada en la gola del dragó, a cost partida, fan pensar en anteriors tentatives del combat fracassades. I finalment, la princesa, acompanyada del simbòlic solar xai, L'embrancida i les abraonades escomeses del duel corresponen als jocs amatòris dels dos sexes i la llançada és la penetració del mascle de la femella. D'una gota de sang en sem sagramental i menstrual en naixerà una rosa i és la dada del llaurador fent regular la selva i són els gins tecnològics i reduint l'esforç i amplificant la producció i el consum en les societats occidentals. L'home contra la natura, talment una plaga devoradora de si mateix. D'altre cantó és allò que és quiet i segur, l'equilibri, harmonia que s'autoregula, vist i viscut com a inexistent i immòbil. Avui dia, des de que alguns naturalistes del segle XII establiren que el drac era una criatura purament imaginària, incorrem amb l'eroggància de menysprear antics tererrors i no el persistent arquetipus perdura, evita, agazzonat similment i serpentinament en les cenebres més pregones de l'ànima l'espai interior la cultura moderna és igualment masculina i no s'han conciliat encara els dos extrems de la dualitat antagònica de sempre la meravellosa proposta per esveï els fantasmes i el drac és el màgic punt mig la cruïlla dels camins on la llum del sol és un tall que sega darral a baix el clar escur de les frondositats del bosc. I damunt, les molses i les vell, el drac esdevé tendre i dolç unicorn, adormissat i reclinat sobre la falda de la doncella. Però, on és l'ocult tresor que vella el vigilant? On és l'etern graal que espera el cavaller?